«Ти ж, яка надійна охорона в дорозі!» Чотири зайвих дні довелось володимирцям пробути у вручії, поки Олексій закінчив свої справи. Зате не треба ні розпитувати про дорогу, ні думати про те, чи не заблукали. Олексій приїжджав до вручія за пряслицями. Побачив там Дмитрій багато купців. Славився вручій своїми пряслицями – бо ніде в іншому місці їх не виробляли. Були тут відомі умільці, та й камінь тут добували. У Гручії та навколишніх оселищах люди цілими сім'ями готували пряслиця з рожевого каменю – шиферу. Від батьків до дітей переходила ця наука. Дмитрій з Кирилом та Іванком ходили по хатах, цікавилися, як старанно вирівнюють кам'яні брилки – як на точилах обтісують боки і прорізає дірки залізними стрижнями. Погляньте, бувався Іванко, взявши на долоню, готове маленьке пряхнице. Яке ливеньке, як ловко виточене. Жінки пряхи вам спасибі скажуть. Яке гладеньке і красиве. Закоханий у своє ковальство, Іванко захоплювався чудовою роботою вручійських каменярів. «Та це ж, як і я!» – радісно вигукував він. «Довго біля шматка заліза стрибаю, поки воно слухняним стане, поки рідкою виміж блискучий. Зроблю і сам радію. А ви як робите? Ох, залеті у вас руки!» І він щиро обіймав новознайдених своїх товаришів. «Подякують вам, пляхи!» «Це ж узимку, сидять жінки з веретенами». «Веретено? Це ще не все!» «А наділа на нього пряслице, кільце ваше кам'яне, і пішло веретено крутиться!» На згадку подарував йому один дідусь пряслице. «Візьми, сину, може жінка твоя і мене колись добрим словом спом'яне?» «Спом'яне, дідусю, обов'язково спом'яне!» – «Спом дідусь, обов спом розчурився зворушений Іванко. У всіх русських землях, і в Київській, і в Галицько-Волинській, і в Новгородській, і в Владимиро-Суздальській, жінки не обходилися без вручийських пряслиць. Приїздили сюди за пряслицями і чужих земель купці, з Горщини, з Чехії, з Польщі. Аж п'ять возів навантажив пряслицями Олексій. Чекають оцих пряслиць купці у Пскові. «Два вози їм доведеться продати», – хвалився він Дмитріві. З легким серцем виїжджав Дмитрій зручаєм, ніби вже зовсім близько був Новгород. Олексій так називав городи – Смоленськ, Торопець, неначе вони були ось тут за поворотом дороги. Зручний візок Олексія і простори, у двох можна спокійно лягти поруч і почувати в себе, як удома. «Між ліжками стоїть у головах маленький столик. Коли треба, сядеш на ліжко і поїсти біля столика можеш». Олексій іде покликав Дмитрія до себе. «Ще стигнеш верх і наїздитися, і напридне. Іди до мене, відпочинеш». «Лежить Дмитрію в візку. Купець про Новгорода повідає. Скільки дива різного». Колиши ці зок збоку на бік, підстрибують колеса на лісовій дорозі, приємно гайдається ліжко. Дмитрій довго придивлявся, став на коліна, заглядав під ліжко. Розумно розмислив купець, не на дереві лежиш твердому і не підкидає тебе, бо під настилом залізні прути, скручені колом, тож і колишуть вони. І в нас треба так зробити, як у новгородців, думає Дмитрій. Хоча у якої не в візку лежати, а в ліси, сидіти, та все ж візки такі потрібні. Чи хворога або пораненого вести, чи жінок та дітей. Балакучий Олексій? і собі був радий. Не сам у дорозі. Та охорона надійна від татів лісових. Ніхто не пограбує. Батько мій теж купець був. Скромовкою дзурчить Олексій в голос. І до царгорода через море їздив я з ним, і Чехах був. Я ж туди доходили, де до земля кінчається, де велика вода, моря без краю, до землі французької. І скажу тобі, порівнював я, усе в русській землі є, усе вміють наші люди робити. Такі речі роблять, що дивуються чорженці. Тільки треба, щоб купцям вільно було їздити скрізь. Щоб купували вони і продавали всюди. А нам, купцям, тяжко. Він нехалився до Дмитрія, притишив голос. Гризуться князі, як вовки Не мислять однаково Як по такій землі їхати? Одна земля руська, а мов горами Відгородилися один від одного Тяжко купцям грабують нас І відкрито й таємно То ми, то давай, то мостове, то городні Виматують усі гроші А то й так буває Їде купець, возе ми товари возе А вночі? Навлетіли лісові таті І все забрали А потім знаєш, що то боярин баюся Та добра, не вернеш Купцю волю дай таку, щоб із краю в край руської землі їхав без перепон. Тоді побачимо, як і ковалі, гончарі, і муляри голову піднімуть, як рукомисло виросте. Скільки всього можуть зробити наші умільці? Нехай роблять, а купець продаватиме». І знову про вмілість Руську почав. «Голови є мудрі у наших хитреців, і зроблять багато, тільки не заважає їм». У Парижі я був. Є город такий україні французький, столиця їхня. Сорок літ тому їзду, мені дев'ятнадцять було. Тільки тоді, вперше, в городі в Парижі почали вулиці замощувати, а до того потопали в грязюці. Їхали ми з батьком у візку. Така після дощу твань таке болото, що плавати можна. Візок перекинувся, я по колінах в багні боксався. А у нас очі Олексія заблищали при світлі свічки. Він підвівся на ліжку. «Приїдемо, побачиш! вимощені вулиці в Новгороді! Дерев'яні колоди одна до другої щільно припасовані! Іде дощ, а на вулиці сухо! в вулиці попід дворами рівчаки накопано, куди дощова вода стікає! Ще при Ярославі Мудрому навчилися вулиці вступи!» Олексій закашлявся і помовчив.